Роджер Железний. Володар Світла Читає Сергій Оробчук Чого бажаєш, пані Має? Розкажи мені про акселераціонізм, теку архівари. Тек випростав своє довге худорляве тіло, і спинка його стільця зі скрипом припасувалася, відхилившись назад. Заду нього дрімали банки даних, а певні рідкісні справи сповнювали довгі й високі полиці різнобарвям своїх обкладинок. Повітря ж затклими запахами. Він обмацав поглядом жінку перед собою, усміхнувся і покрутив головою. Вона була вбрана в обтислий зелений одяг і мала нетерплячий вигляд. Волосся її було зухвало-руде, а ледь помітні веснянки поцяткували ніс і півкулі щик. Стегни плечі були широкі, а виска свідчила про дисциплінований опір цій схильності. «Чому ти крутиш головою? Усі йдуть до тебе по інформацію». «Ти, пані, молода». За плечима в тебе, якщо не помиляюся, три аватари. Переконаний, що на нинішньому етапі твоєї кар'єри тобі зовсім не бажано потрапляти до особливого списку юних шукачів цього знання. Списку? Списку. І на що от комусь список таких допитливих? Так знизав плечима. Боги збирають найнесподіваніші речі. Декотрі от списки нагромаджують. Щоразу, коли я чула про акселераціонізм, його згадували як цілковито мертву справу. «То звідки цей раптовий інтерес до мертвого?» Вона засміялася, а її зелені очі усвердлювалися в його сірі. Архій вибухнув навколо нього, і він опинився в бальній залі на півдорозі до верхівки милівого шпиля. Була ніч, така пізня, що скоро вже і ранок мав настати. Гулянка, очевидно, тривала вже довгенько, але саме тепер натовп, у якому він стояв, скупчився в кутку зали. Вони підпирали стіни, сиділи і напівлежали, слухаючи всі, як один нескорослого, смаглявого кремезного чоловіка, що стояв поруч із богинею Калі, і говорив це був великодухий Сем, Будда, який ось щойно прибув зі своєю наглядачкою. Він говорив про буддизм і акселерасіонізм, про дні ув'язнення, про пекельний колодязь, про блюзнірства владаря Сідгартхи в приморському місті Магарці. Він говорив і голос його лунав і лунав заворожуючи, а сам він випромінював силу, упевненість і тепло. Заворожуючи, і його слова лунали і лунали, тоді як натовп повільно не притомнів і падав довкола нього. Усі жінки там були досить бридкі, за винятком має, яка на сьому моменті пирснула і плеснула в долоні, від чого навколо них знову з'явився архів, а Тек опинився на своїм стільці досі з усмішкою на устах. «То звідки це раптовий інтерес до мертвого?» – повторив він. «Він не мертвий?» «Ну, – перепитав Тек, – не мертвий. Пані має, він помер щойно ступив у Місто Небесне. Забудь його. Забудь його слова. Удай, ніби його не існувало. Не залишай ані сліду його у своєму розумі. Колись ти запрагнеш поновлення, тож знай, що кармовладці прагнутимуть відшукати згадки про цього чоловіка в кожному розумі, що пройде крізь їхні палати. В очах богів і Будда, і його слова – це щось мерзенне. Але чому? Він анархотерорист, вовкуватий революціонер. Хоче підірвати нещо, як самі небеса. Якщо потребуєш більш наукових відомостей, мені доведеться звернутися по дані до машин. Підпишеш доручення на це? Ні. Тоді відкинь його з голови і замкни двері. Він аж такий поганий. Ще гірший. То чому ж ти всміхаєшся, кажучи про це? Бо я особа не надто серйозна. Утім, характер мій на зміст сказаного не впливає. Тому зважно це. Ти, здаєшся, усе про це знаєш. Невже на самих архіварів ти, правило, Щодо списку не поширюється. А де там? Моє ім'я в ньому найперше. Але це не тому, що я архівар. Він мій батько. Він? Твій батько? Так, але твій подив показує твою юність. Сумніваюся, що він взагалі в курсі, що мене породив. Що таке те батьківство для богів, які переселяються з тіла в тіло, сплоджуючи силу нащадків з іншими, які теж міняють тіло 4-5 разів на століття? Я син тіла, в якому він колись жив від іншої особи, яка теж побувала в багатьох тілах, та й саме вже не в тому тілі, у яке народився. Отож, стосунки ці доволі ефемерні становлять цікавість головним чином на рівнях спекулятивної метафізики. Що таке справжній батько людини? Обставини, які звели разом два тіла, котрі тебе привели? Той факт, що з якоїсь причини ті двоє вдовольняли одне одного в певний момент часу, знехтувавши всіми можливими альтернативами? І якщо так, чому? Бо це просто голод плоті, чи допитливість, чи задум, чи щось інше. Жаль? Самотність? Бажання домінувати? Яке почуття, яка думка стала батьком тілу, у якому я вперше себе усвідомив? Я знаю, що людина, яка мешкала в тому конкретному батьківському тілі в той конкретний момент часу – складна і сильна особистість. Хромосоми для нас нічогісінько не важать. Ми розгублюємо їх коди в прожитих віках. Насправді ми не успадковуємо зовсім нічого, Хіба що інколи якесь майно та гроші. Тіла в довгостроковій перспективі значить так мало, що набагато цікавіше обдумувати ментальні процеси, які висмикнули нас із хаосу. Я радий, що покликав мене до життя саме він, і я часто гадаю, які ж причини до цього спонукали. Пані, але забличчя твого раптом зійшла барва. Я не хотів засмутити тебе цією розмовою. Просто думав трохи задовольнити цікавість і навести тебе на деякі з тих міркувань, що бувають у нас старих із цих питань. Певен, що колись і ти дивитимешся на це в такому світлі. Але мені прикро бачити тебе таку зажурену. Прошу, сідай. Вибач за балаканину. Ти ж володарка ілюзій. Хіба те, про що я говорив, не спорідене з предметом твоєї роботи? Я переконаний, і з тону моїх висловлювань ти вже зрозуміла, чому моє ім'я в тому списку перше. Це, гадаю, випадок захопленості героєм. Мій творець – особа видатна. А тепер ти щось зашарілася. Вип'яз чогось холодненького. Завжди хвильку. Ось, ковтни цього. А щодо доктрини акселераціонізму, то вона проста. Треба ділитися. Себто ми, небесні, маємо облагодіяти тих, хто нижчий від нас за знаннями, могутністю і статками. Кінцева мета цього благодійного чину – підвищити рівень їхнього існування десь до нашого. Бач, кожна людина була б тоді, наче Бог. Результатом цього, звісно, було б те, що богів би не стало, залишилися б самі люди. Ми б дали їм знання про науки і мистецтва, що ними володіємо, а вчинивши так, зруйнували б їхню простацьку віру і забрали б усі їхні підстави сподіватися на краще. Адже найліпший спосіб знищити віру чи надію – дати їй здійснитися. Чого б це ми стали дозволяти людям колективно страждати від цього тягаря божественності, як того заманулося акселераціоністам, коли ми і так даруємо їм її індивідуально, коли заслужать? На 60-му році... Людина проходить палату карми. Її судять, якщо вона жила праведно, дотримуючись правил та обмежень своєї касти, віддаючи належну шану небесам, розвиваючись інтелектуально і морально, тоді її втілять у вищу касту, а згодом вона й божественності досягне, стане жителем нашого міста. Кожна людина свого часу дістає по заслузі, за винятком, звісно, тих, хто гине від нещасних випадків. Тож кожна людина, а не все суспільство з ненацькою гуртом, може посісти божественний спадок, що його амбітні акселераціоністи хотіли розбазарити всіми кожному, навіть тим, хто ще не готовий. Як ти можеш бачити, той підхід був страшенно несправедливий, орієнтований на пролетаріат. Що вони насправді хотіли зробити, то це знизити вимоги божественності. Ці вимоги вимушено суворі. Чи віддала б ти потугу Шиви, Ями чи Агні в руки немовляти? Чинити так мій хіба дурень? або той, хто хоче прокинутися якось вранці, побачити, що світу вже не існує. Та саме цього добивалися акселераціоністи, і саме тому їх спинили. Тепер ти знаєш про акселераціонізм усе. Ой, як ти розпашніла, приносено ще випити, а зараз зомі твій одяг повішу. От і добренько. То на чому ми спинилися, Майя? Ага, на мухах у котлетах. Отже, акселераціоністи стверджували, що все щойно сказане було правдою, якби система не була зіпсута. Вони ставили під сумнів непідкупність тих, хто санкціонує втілення. Дехто навіть насмілювався заявляти, ніби небеса населяє безсмертна аристократія свавільних гедоністів, які забавляються зі світом. Інші насмілювалися сказати, що найліпші з людей ніколи не досягають божественності, а натомість їх чекає справжня смерть чи втілення в нижчу форму життя. Ба більше. Окремі наполягали, що декого, от, приміром, тебе, Обрали для обожествлення лише за те, що їхня первісна подоба й поведінка припали до смаку якомусь хтивому небожителю, а не за інші їхні очевидні чесноти, люба моя. Нічого собі, то веснянки в тебе всюди. Так от, саме такі дії проповідували ті трикляті акслераціаністи. Мушу присоромлено зізнатися, що саме такі обвинувальні ідеї поділяє і батько мого духу. Що ж робити з такою спадковістю? Хіба чудуватися їй? Його несе цикл великих днів. І він уособлює останній значний розкол серед богів. Хоч він безперечно лихий, але цей батько мого духу – могутня постать. І я поважаю його, як сини вдавнену поважали батьків своїх тіл. Змерзла вже? Дозвольно мені. Ось так, ось так, ось так. А тепер красуне моя. Зіснує нам ілюзію, мовби ми йдемо святом, вільним від такої дурості. Тепер сюди, тут повертаємо. Хай же буде в цьому бункері новий етем, мияти вологогуба зеленого ока. Що-що? що верховодить у мені цієї миті, правда, кохання моя, і щирість, і бажання ділитися. Ганеша Боготворець прогулювався із Шивою в Канібурській пущі. «Володарю руйнації», – мовив він, – «як розумію, ти вже прагнеш покарати тих наших міщан, котрі вигукують на слова сідгардхи чимось більшим за зневажливу посмішку. Навже ж», – відказав Шива. Зробивши так, ти зведеш на нівець його ефективність. Ефективність? Поясни, що маєш на думці. Обийно мені отого зеленого птаха на тамтій галузі. Шива ворухнув тризубцем, і птах впав. А тепер його самицю. Не бачу її. Тоді когось іншого з його зграє. Не бачу жодного. І не побачиш тепер, коли він лежить мертвий. Тож, якщо бажаєш, бий першого ліпшого, хто дослухається до слів Сідгартхи. Зрозумів твою думку, Ганешо. Він гулятиме вільний. Поки що. До часу. Ганеша-боготворець обвів поглядом на джунглі. Хоч він йшов царством котів примар, жодного лиха не остерігався. Божобіч простував володар хаосу, і його руднівний трезубець заспокоював. Вішну-вішну-вішну роздивлявся-роздивлявся-роздивлявся-брахму-брахму-брахму. Брахму, брахму. Вони сиділи в дзеркальній залі. Брахма просторікував щодо вісімкового шляху розкоші нірвани. Після трьох цих років поспіль вішно прокашлявся. «Що, владарю?» – спитав Брахма. «До чого, дозволь запитати, цей буддійський трактат? Хіба він тебе не захоплює? Та щось не дуже? Як лицемірно з твого боку? Ти про що? Учитель мав би проявляти хоч якусь дещо цікавості до власної науки». «Учитель? Науки? Звісно, Татхагато, навіщо б іще Бог Вішну Втілювався серед людей декілька років тому, як не вчити їх шляху просвітлення. Я? Слався реформаторе, що прибрав страх справжньої смерті з людських розумів. Тепер, якщо ти не переродився серед людей, то пішов у нірвану. Вішну сміхнувся. Ліпше прийняти, ніж викоріняти? Майже афоризм. Брахма встав. Порозглядав дзеркала, порозглядав вішню. Отож, коли ми позбудемося з Семе, ти і будеш істинний, Татхагата. А як ми не позбудемося, Сема? Я ще не вирішив, але приймаю препозиції. Чи можу я запропонувати втілити його в Дроздяка? Можеш, але тоді хтось інший може забажати, щоб Дроздяк перевтілився в людину. Здається мені, дехто його таки підтримує. Ну, ми маємо досить часу, щоб обміркувати проблему. Тепер, коли він під вартою на небесах, поспіху немає. Я поділюся з тобою думками з цього питання, щойно їх матиму. Тоді цього поки що достатньо. Відтак вони-вони-вони пішли-пішли-пішли із із зали. Вішну рушив із саду брахманих радощів, а щойно він його покинув, туди війшла володарка смерті. Вона звернулася до восьмирукої статуї з війною і та на ній заграла. Зачувши музику, підійшов брахма. Калі, красна володарка. проголосив він. «Вельможний є, брахма?» – відповіла вона. «Так, – погодився брахма, – такий вельмеможний, як тільки можна бажати». А побачити тебе тут можна так рідко, що я вельми радий візиту. Ходімо зі мною поміж уквітчених доріжок. Поговорімо. Красива сукня. Дякую. Вони пішли поміж уквітчених доріжок. Як іде готування до весілля? Добре. Медовий місяць проведете на небесах? Плануємо вибратися десь подалі. Куди, якщо не секрет? Ще я не домовилася, куди саме. Час летить, ніби на крилах дроздяка, люба моя. Якщо забажаєш, ви з ямою Можете трохи пожити в моєму саду радощів. Дякую, творцю, але це надто пишне місце для перебування двох руйнівників. Будемо ні в сих, ні в тих. Подамося кудись. Воля твоя, він зазав плечима. Що ще в тебе на гадці? Що там із тим, кого звуть Буддою? І з Семом, твоїм давнім коханцем? А й справді що? Що б ти хотіла знати про нього? Як із ним розберуться? Я ще не вирішив. Шива запропонував трохи почекати, Перш ніж щось робити. Так ми зможемо оцінити його вплив на небесну спільноту. З історичних і теологічних міркувань я постановив. Виявиться, що Буддуй був ввішно. Щодо самого Сема, я вислухаю будь-які раціональні пропозиції. Ти ж колись пропонував йому божественність? Так, проте він її не прийняв. А що, як ти зробиш це знову? Навіщо? Теперішньої проблеми не було б, якби він не був такий талановитий. Завдяки своїм талантам він став би вартісним поповненням пантеону. Мені це теж спадало на думку. Однак тепер він погодився б чи щиро, чи ні. Жити він хоче, в цьому я переконаний. Проте завжди є спосіб дізнатися, напевно. Наприклад, психозонд. А якщо він покаже брак відданості небесам? А він покаже. Хіба не може хтось, як от владар Мара, змінити сам його розум? Ніколи б не запідозрив тебе сентиментальності, богине. Але, здається, ти просто таки прагнеш, щоб він існував і далі, байдуже в якій формі. Можливо. Ти ж знаєш, що він може дуже змінитися. Якщо вчинити з ним таке, він буде вже не той. Увесь його талант може пропасти. Упродовж сторіч усі люди переживають природні зміни. Думок, переконань, поглядів. Які частини розуму можуть засинати, інші прокидатися. Талант, здається, мені знищити важко, доки застається саме життя. Ліпше жити, ніж померти. Можливо, це б мене і переконало, богине. Якби в тебе, прекрасна, знайшовся час. Скільки часу? Скажімо, три дні. Три дні то три дні. Тоді перенесімо докладне обговорення цього питання до мого павільйону радощів. Добре. А де зараз владар Працюю у своїй робітні. Гадаю, над якимось тривалим проєктом. Принаймні над триденним. Гаразд, так якась надія для сема все ж може існувати. Хоч вся ідея суперечить моєму здоровому глузду, щось у ній таки є. Не ну, щось таке є. Восьмирука статуя синьої богині грала на віні, заливаючи музикою навколишній простір, поки вони йшли садом посеред того літа. Гельбина оселя була розташована на дальньому краї небес на грані дичавини. Палац під назвою Грабіж стояв аж так близько до лісу, що тварини, нишком пробираючись уздовж однієї з стін прозорої, терилися об неї. З кімнати під назвою Викрад. Видно було затінені стежини джунглів. Саме в цій кімнаті, стіни якої були по викраденими за минулі життя скарбами, у Гельби гостював той, кого звали Семом. Гельба був-була бог-богиня злодіїв. Справжньої статі Гельби не знав ніхто, бо ця особа змінювала рід із кожним перевтіленням. Сем дивився на гнучку темношкіру жінку в жовтому сарі й вуалі тієї ж парви. Сандалій нігті її були кольору кориці, а чорне волосся вінчала золота діадема. — Співчуваю, — мовив Гельбен, ніжний, муркотливий голос. — Лишу ті цикли життя, коли втілююсь у чоловіка, орудую я своїм атрибутом і, власне, грабую. — Але ж ти, мабуть, можеш прибрати свого образу? — Звісно. — А здійняти атрибут? — Можливо. — Але не робиш цього? — Ні, поки я в жіночій подобі. У чоловічі же залюбки викраду будь-що, будь-звідки. Бачиш, он там, на передній стіні, дещо з моїх трофеїв. Той великий плащ із синього пір'я належав шріту, вирждю демонів-катапутнів. Плащ викрадено з його печери, поки спали його цербери, моїм же дурманом і одурманені. О той клейдуни із мінливою формою забрано не обиде, а з-під самісінької бані-жеврива, чіпляючись за неї присмоктувальними дисками на зап'ястках, кулінах і пальцях ніг, тоді як матері внизу. Годі, обірвав Сем, я знаю всі ці байки Гельбо, бо ти постійно їх оповідаєш. Від твоєї останньої зухвалої крадіжки, як от ті давні, минуло вже стільки часу, що, гадаю, вихвалятися цими давніми славними подвигами як якнайчастіше. Інакше й самі старші боги забули про твої колишні заслуги. Бачу, що прийшов не туди, куди треба, тож спробуй десь інде. Він підвівся, бутімто збираючись іти. Завжди, почулося від Гельби зі схвилюванням. Сем зупинився. Що? Принаймні, скажи мені, що за крадіжку замишляєш. Може, я щось пораджу. А ще мені навіть із найкориснішої поради від владці злодіїв. Слова мені не потрібні, потрібні дії. Ну, може, розповідай. Гаразд, хоча я й сумніваюся, що тебе зацікавить аж таке тяжке завдання. Облишну дитячу психологію і скажи, що саме треба вкрасти. У музеї небес, ретельно збудованому комплексі під постійною охороною, і завжди відчиненому, каже далі. У цій будівлі, у захищеній вітрині, за якою наглядає комп'ютер, їх можна здолати той, кому не забракне невправності. У цій вітрині виставлено на манекені сіру лускату уніформу, а за нею чимало зброї. Чиї? Це був прадавній стрій того, хто бився в північному прикордонні під час війн з демонами. Хіба то був не ти? Сем нахилив голову, ховаючи усмішку, і провадив далі. Мало кому відомо, що складник цього експоната – предмет, відомий колись як талісман ув'язнювача. Може, він уже втратив усю свою силу, але з другого боку міг і не втратити. Він слугував для фокусування особливого атрибута ув'язнювача, і той гадає, що знову його потребує. Який саме предмет треба викрасти? Широчений пояс із мушель Наталії Манекена, рожево-жовтий. й напханий мікромініатюрними схемами, які навряд чи можна відтворити в наш час. Ну, це не така вже й велика крадіжка. Може, і в цій подобі на неї зважуся. Це треба зробити скоро або не робити взагалі. Як скоро? Боюся, упродовж шести днів. І що ж ти заплатиш мені, якщо передам цю річ тобі в руки? Заплатив ви будь-що, якби мав хоч щось. Он як, потрапив на небеса бідаком? Так, ото біда. Якщо втечу, назвеш свою ціну. А якщо ні, то застануся ні з чим. Якось так. Дай поміркую. Може, зроблю це і залишу тебе в боргу заради потіхи? Прошу, не міркуй на то довго. Сядь поруч ув'язнювача демонів і розкажи мені про дні своєї величі, коли ви з безсмертною богиною поїжджали світом, сіючи зерна хаосу. Давно це було. А якщо ти переможеш, виграєшся. Чи можуть ті дні вернутися? Можуть. Приємно чути. Так. То ти це зробиш? Слава, Сідгартхо, визволителю в'язнів. Слава. І буча, і чвара. Хай знову гримне грім. От і добре. А тепер розповідай мені про дні твоїх подвигів, а я знову розкажу про свої. Гаразд. Владар Крішна, одягнений в шкіряний пас, гнався крізь ліс, переслідуючи Владар Куратрі, яка не схотіла віддатися йому після репетиції банкету. День був ясний-запашний, але й наполовину не такий-запашний, як Сарі кольору опівнічно синього неба. Що його він стискав у лівій руці. Вона бігла попереду під деревами, він слідом. Коли звернула на бічну стежку, що вела до прогалини, він на мить згубив її з очей. Коли він побачив її знову, вона стояла на горбику, здійнявши голі руки над головою, звівши докупи кінчики пальців. Очі були напівзаплющені, а єдиний предмет її одягу довгий чорний серпанок, струменів навколо білої та сяйної постаті. Тут він збагнув, що вона прибрала свого образу і, можливо, збирається поорудувати атрибутом. Захеканий він рвонув до неї на горбик, а вона розплющила очі й усміхнулася йому назустріч, опускаючи руки. Коли він до неї потягся, вона жбурнула йому в лице свій серпанок, і він почув її сміх десь у безкінечній ночі, що накрила його з головою. Ніч була чорна, беззорена й безмісячна, і ніде не було ані просвітку, ані проблиску, ані скринки, ані шаринки. Підьма, що впала на нього, була сестра сліпоти. Він фиркнув, і сарі вирвали в нього з пальців. Він здригнувся, зупинився і почув, як десь поруч дзвінить її сміх. «Забагато собі дозволяєш, владарю Крішнам», – сказала вона йому. «Замірився на недоторкану святість ночі. За це я покараю тебе. Ця темінь певний час залишиться на небесах». «Я не боюся, темряви, богине, відповів він, пирхнувши. «Тоді, справді, в ядерцях твої міски, владарю як то часто казано. Бо ж стояти за блудному і засліпленому посеред канібури, де на нанепад її мешканців опувати мусиш, і не боятися, це про мене трохи нерозсудливо. Бувай темний, можливо, побачимося на весілля. Чекай, пригарна владарку, приймеш мої вибачення? Ще пак, бо я їх заслужила. Тоді приберу цю річ, що її ти напустила на це місце. Іншим разом, Крішно, коли буду готова. А що ж мені робити доти? Каже добродю, ніби дудіння твоєї найлютішу бестію зачарує. Якщо це правда, то раджу тобі сієї ж миті взяти ту свирілку, завести свої наймиротворніші мелодії, аж доки я вирішу, що пора повернути на небеса світло дня. Владарко, ти жорстока, мовив Кришна. Таке життя, владарю, свирілки. На цьому вона пішла, а він заграв, думаючи темні думки. Вони прибули. Прибували вони з неба, осідлавши полярні вітри, з понад моря й суші, поверх палахкотливого снігу, під ним крізь нього. Перевертні линули по білих полях, а небоходці падали, мов листя. Над пустками сурмили труби, простували гуркотливі сніжні колісниці, а з їхніх вилощених боків списами розліталося світло. Хутрені плаші, мовби палали вогнем, білі плюмажі мас видихованого повітря тяглися над і за ними. Брязкітливим поковзом, навальним вихором прибували вони сонцеокі у своїх золотих рукавицях, сяйних шабельтасах, перекинь-масках, вогнешарфах, бісочоботах, голінниках і силошоломах. По всьому світі за їхніми спинами в хмарах ликував люд. Багато співали, покладали приноси, ходили процесіями, молилися, правили жертви, роздавали милостиню, гуляли бучно і барвисто. Адже прижахлива богиня брала шлюб зі смертю. І всі надіялися, що це посприяє пом'якшенню вдачі їх обох. Святковий дух і небеса заразив. А коли зібралися боги і напівбоги, герої та панство, верховні жерці, раджі-фаворити, високопоставлені браміни, цей дух набрав сили та обертів і закрутився, мов би смерть усіх кольорів, громом відлунюючи в головах і перших, і останніх. Тож прибували вони до міста небесного, хто верхи на родичах птаха Гаруди, хто обертом знижуючись у летючих гондолах хто піднімаючись артеріями гір, хто блискотливо проносячись засніженою, помереженою кригою постелею. І мильовий шпиль забринів, від їхнього співу, зареготав готав крізь нетривалої та непоясненої пітьми, яка була спустилася і невдовзі знову розвіялася. Днями й ночами свого прибуття, як казав поет Адасай, нагадували вони принаймні шість різних явищ. Він ніколи не знав міри в порівняннях. Переліт птахів. Яскравих птахів понад гладінню молочного океану. Пара нот в уяві трохи навіженого композитора. Табун тих глибоководних риб, чиї тіла – закрутки струмочки світла, що в'ються над якоюсь фосфоресцентною рослиною, холодні западені в море завглибшки. Спіральну туманність, яка раптом стяглася до власного центру. зливу, кожна крапля якої перетворюється в пір'їнку, співочу птаху чи коштовність. Нарешті, і це чи не найвлучніше порівняння, Храм повний жахних і пишно прикрашених кумирів, що раптом ожили і заспівали, раптом понеслися світом із розмаяними на вітрі строкатими корогвами, розхитуючи палаци і валячі вежі, поспішаючи назустріч восердя всього сущого, щоб розкласти там грандіозне багаття йти навколо втанок, який, як і сам вогонь, може будь-якої миті стати геть не керованим. Вони прибули. Коли в архіві задзвеніла, Таємна сигналізація, Тек вихопив сяйний спис із настінного футляра. У різні пори доби за сигналізацію відповідали різні чатові. Здогадуючи, що саме спричинило тривогу, Тек був удячний, що сигнал не продзвонів іншої години. Він здійнявся на рівень міста і рушив до музею на пагорбі. Та було вже запізно. Вітрина стояла відчинена, служник лежав непритомний. Нікого більше в музеї не було, усіх відволікла та митшня в місті. Так близько до архіву була ця споруда, що так заскочив двох спільників на протилежному схилі пагорба, яким вони саме спускалися. Він махнув сяйним списом, побоючись його застосовувати. «Ані руш!» – гукнув він. Вони обернулися. На сигналізація таки спрацювала. Дорікнув один із них і поспішно оперезався. «Не стій, тікай!» – додав він. «Бери його на себе!» «Не могла вона спрацювати!» – вирискнула друга особа. «Забирайся!» Він заступив текові дороги і чекав. Друга особа побігла далі вниз схилом. Тек розглядів, що це була жінка. «Поверни це!» – захекано видихнув Тек. Хоч би що ви забрали, поверни це, і, може, мені вдасться приховати?» «Ні», – сказав Сем, – «запізно. Тепер я рівня кожному тут, і це мій єдиний шанс вибратися. Я знаю тебе, Теку, архівари, і не бажаю тебе нищити. Тож йди звідси, За мить тут буде яма». «Я не боюся ями. Нападай, або дай спокій». «Не можу напасти. Тоді прощай». І з тими словами Сем злетів, ніби повітряна куля. Але щойно він відірвався від землі, на схилі з'явився владар Яма, тримаючи в руках зброю. Це була тонка, розжеврена трубка з малим держаком і великим спусковим механізмом. Він підняв її та націлив. «На й останній шанс!» – гукнув Яма, але Сем підносився далі. Коли Яма вистрілив, далеко вгорі тріснуло склепіння. «Він прибрав свого образу та здійняв атрибут», – пояснив Тек. «Ув'язнює енергію твоєї зброї». Чому ти його не спинив? – спитав Яма. Не міг, владарю. Мене полонив його атрибут. Неважливо, – відповів Яма. Його здолає третій чатовий. Ув'язнивши тяжіння своєю волою, він злетів. Тікаючи, він усвідомив, що його переслідує якась тінь. Вона чаїлася точно на периферії зору. Хай скільки він крутив головою, та вона щоразу уникала погляду. Але завжди була там, що й росла. Він наближався до шлюзу. Ось вона, брама, назовні. Перед ним трохи зверху. Талісман може розв'язати секрет цього шлюзу, може зігріти від холоду, може перенести будь-куди у світі. Тут почулося биття крил. «Тікай!» – гримнуло в голові. Присковорювся ув'язнювачу. «Тікай швидше!» Це було одне з найдивніших відчуттів за все його життя. Він відчував, як рухається вперед, як дух женеться. Але нічого не змінювалося. Брама не наближалася. Попри відчуття величезної швидкості, він не рухався. «Швидше, в'язнювачо, швидше!» – рукотав дикий голос. «Наслідуй лід вітру! Удар блискавки!» Він спробував угамувати відчуття руху. Тут його вдарили вітри, могутні вітри, що кружляли небесами. Він подолав їх, але голос тепер лунав просто поруч, хоч видно було саму лише тінь. «Тютя – це коні, а об'єкти – їхні шляхи», – мовив голос. Якщо інтелект пов'язаний з розумом, що відволікається, він утрачає здатність розрізняти. Тут сам пізнав у цьому рівні ззаду себе могутні слова скатха у панішади. У такому разі, далі голос, тютя стають неслухняні, наче дикий і норовістий кінь у слабкого візника. Раптом небо довкола нього вибухнуло блискавками і його огорнула темрява. Він спробував був ув'язнити енергетичні потоки, що налетіли на нього, але не знайшов для цього жодної зачіпки. «Це не насправді!» – заволав він. «Що насправді, а що ні?» – відповів голос. То й коні від тебе тікають. Настала мить страшенної чорноти, коли він линув крізь вакуум чуттів. Потім відчувся біль. Потім не лишилося нічого». Тяжко бути найстарішим молодобогом у колективі. Він увійшов до палати карми, попросив в представника колеса і перейшов за служником у приймальну кармовлаця – котрий два дні тому змушений був відмовитися від задоволення його прозундувати. «То як?» – поцікавився він. «Перепрошую за затримку, владарю Моругане. Наш персонал залучили до весільних приготувань. Вони гуляють собі, коли мали б готувати моє нове тіло. Не варто ставити це так, владарю, ніби то справді твоє тіло. Це тіло, що його позичає тобі велике колесо у відповідь на твої нинішні кармічні потреби. І воно не готове, бо обслуга десь гуляє». Воно не готове, бо обертання великого колеса, я хочу одержати його напізніше, завтра ввечері. Якщо воно не буде готове, велике колесо може наїхати на своїх служителів такою собі джаганатишною колісницею. Чуєш мене, кармовладцю, розумієш? Чую, але такі слова не до ладу в цьому. Переселитися порекомендував мені Брахма, і він буде дуже задоволений, якщо весільний бенкет на мильовому шпилі я відвідую вже в новій подобі. Чи мені переказати, що велике колесо не може виконати його бажання, бо крутиться надміру повільно? Ні, владарю, тіло буде готове вчасно. Дуже добре. Він розвернувся і вийшов. Кармовладець показав йому в спину давній і таємничий знак.